Doamna Patriarhului, Pista 5. Și era atât de îndatorat prietenului meu de o toată viața Rodrigo de Aguilar, că nu s-a mai neliniștit de cheltuielile despre care-i vorbise, poruncind să se adune în formație toți soldații simpli care se distinseseră prin cruzime și îndeplinirea datoriei, pentru a arăta cu degetul după impulsul inspirației sale, ridicându-i la cele mai înalte grade, conștient că prin aceasta restaura forțele armate care aveau să scui pe mâna care le dă să mănânce, tu capitan, tu major, tu colonel, adică nu general, iar toți ceilalți locotenenți, ce dracului prietene, iată armata ta. Și era atât de mișcat în fața celor ce se înduraseră de moartea sa, încât a poruncit să fie găsiți și aduși bătrânul cu salutul masonic și tânărul îndoliat care îi sărutase inelul, decorându-i cu medalia păcii, vânzătoarei de pește dându-i ceea ce a zis ea că îi trebuie mai mult, o casă cu multe camere în care să poată trăi cu cei 14 copii ai ei, a poruncit să o caute și să aducă, pe care îi pusese o floare pe piept, ajutându-o să-și îndeplinească singura ei dorință, cea de a se căsători cu un om al mării, dar în ciuda tuturor acestor acte de recunoștință, sufletul lui n-a avut liniște până nu i-a văzut legați și scuipați în curtea bazei aeriene de la San Jeronimo pe soldații trupelor de asalt, cei care pătrunseseră cu forța în palat, recunoscându-i pe toți, unul câte unul, cu memoria inapelabilă a mâniei și separându-i în grupuri diferite după gradul de vinovăție, tu aici era cel care comandase asaltul, voi acolo, cei care târâsără vânzătoarea de pește, voi dincolo, cei care smulseseră cadavrul din sicriu și îl scoseseră târâși pe plimbându-l pe stradă, toți ceilalți în partea aceasta nenorociților, deși în realitate nu-l interesau pedepsele, ci ambiția de a-și demonstra lui însuși că profanarea cadavrului și asaltul nu fusese rău un act popular spontan, ci o afacere infamă de mercenari. Astfel că și-a luat singur sarcina interogării captivilor, personal și prin viu grai, pentru a -i face să-i mărturisească de bunăvoie adevărul iluzoriu care lipsea inimii lui, însă n-a reușit. I-a smânzurat de o grindă orizontală ca pe niște papagali, cu mâinile și picioarele legate și cu capul în jos ore în șir, dar nici așa n-a reușit. A poruncit ca unul dintre ei să fie aruncat de viu, în puțul din curte, și ceilalți l-au văzut sfâșiat și mâncat de crocodil, și nici așa n-a obținut ceea ce dorea. L-a ales pe unul din grupul principal și a pus să fie jupuit de viu în fața tuturora, și toți au văzut pielea moale și galbenă ca o placentă, simțindu-se înmuiați în sângele cald al trupului care agonizat zbătându-se numai carne vie printre pietrele curții, și atunci au mărturisit ceea ce voia el, spunându-i că li se plătitese câte 400 de pesoși de aur la fiecare ca să-i traască trupul până la gunoaiele din piața de legume. Dar că ei n-au dorit să o facă nici pentru bani, nici din ură, pentru că n-aveau nimic împotriva lui, cu atât mai mult că era mort, numai că într-o întâlnire clandestină, unde au dat chiar și peste doi generali din Comandamentul Suprem, fusese înfricoșați cu tot felul de amenințări, și din această cauză au făcut-o, domnule general, pe cuvânt de onoare, și atunci au stat ușurat și au ordonat să li se dea să mănânce, să-i lase să se odihnească peste noapte, iar a doua zi să-i arunce la crocodil. Bieți copii înșelați, a suspinat el, întorcându-se în palat cu sufletul eliberat de chinurile îndoieli, murmurând pentru sine, lumea asta mă iubește, drace, clar că mă iubește. Hotărât să spulbere până și bruma de neliniște pe care Patricio Aragones i-o strecurase în inimă, a decis ca acele torturi să fie ultimele de sub regimul său. Au ucis crocodilii, au demolat camerele de tortură, unde puteau să rupă os cu os trupul cuiva fără ca acesta să moară. Și-a proclamat amnistia generală, luând-o înaintea viitorului și făcând magica descoperire că ceea ce ducea la atâta harabăbură în țară era faptul că lumea avea prea mult timp ca să gândească. A căutat și descoperit tot felul de mijloace pentru a-i ocupa acest timp, a reinstaurat jocurile florale din martie și concursurile anuale pentru reginele frumuseții, a construit cel mai mare stadion de baseball din Caraibi, fericind echipa noastră cu lozinca Victoria sau Moartea, și-a poruncit să se deschidă în fiecare provincie câte o școală gratuită pentru măturat, ale căror eleve fanatizate de stimulul prezidențial, după ce au măturat casele, au continuat să măture străzile, apoi șoselele și drumurile vecinale, astfel că uriașele grămezi de gunoi erau purtate dintr-o provincie într-alta, neștiindu-se ce trebuia făcut cu ele, în lungi procesiuni oficiale cu drapelul patriei în frunte și cu pancarte pe care scria cu litere mari, Dumnezeu să-l aibă în pază pe neprihănitul care veghează la curățenia națiunii, timp în care el își picioarele greoaie de animal meditativ, în căutarea de noi formule pentru a distra populația civilă, croindu-și drum printre leproși, orbii și paraliticii care cereau din mâna lui sarea tămăduirii, botezând cu numele său în fântâna din curte pe copiii celor botezați de el, adulatori nerușinați care îl proclamau unic în lume pentru că pe atunci nu conta pe concursul nimănui ea asemănător lui și trebuia să se dedubleze și el însuși într-un palat transformat într-un fel de piață publică, unde veneau în fiecare zi colivii după colivii cu păsări neverosimile din clipa când s-a aflat că mama lui, Bendicțion Alvarado, se ocupa cu astfel de afacere, și fie că unele erau trimise din dragoste, iar altele în bătaie de joc, în foarte puțină vreme nu mai avea niciun loc unde să le pună pe cele care continuau să sosească, iar el era obligat să facă față atâtor treburi publice în același timp, Că între mulțimea din curți și cea din birouri, nu mai puteai să-ți dai seama cine erau servitorii și cine cei serviți. Și s-au dărâmat multe ziduri ca să poată încăpea lumea și s-au deschis multe ferestre noi ca să poată fi privită marea. Astfel că simpla trecere dintr-un salon într-altul era ca o aventură pe puntea unei corăbii cu pânze pierdute în toamna vânturilor încrucișate. Nu fuseseră decât alizeile de martie, cele ce pătrunseseră întotdeauna prin ferestre. Dar acum îi se spunea că sunt vânturile păcii domnule general și numai greierii aceia îi înnebuniseră auzul, numai că acum până și doctorul îi spunea că era cântecul păcii domnule general, căci din clipa când l-au găsit mort pentru prima oară, toate lucrurile din cer și de pe pământ se transformaseră în lucruri ale păcii domnule general, iar el o credea, era atât de convins, încât a urcat din nou în decembrie în casa de pe promontoriul de corali, pentru a se mângâia cu nefericirea frățească a vechilor dictatori nostalgici care își întrerupeau partidele de domino, pentru a-i povesti că eu, de exemplu, eu eram al șaselea dublu. Și să zicem, conservatorii doctrinari erau al treilea dublu. Numai că eu n-am avut în vedere alianța clandestină dintre mason și popi. Cui dracu' i-ar fi trecut prin cap așa ceva? Uitând de supa care se răcea în farfurii, în timp ce unul din ei le explica, de exemplu, Zaharnița asta e palatul prezidențial, uite aici, iar unicul tun care îi mai rămăsese inamicului avea o bătaie de 400 de metri cu vântul din spate. Uite în locul ăsta, unde punea Solnița, așa că dacă dumneavoastră mă vedeți în starea în care mă aflu, e numai datorită nenorocului de 82 de centimetri, o apă și un pământ cu toții, căci până și cei mai rezistenți la exil își chinuiau speranțele pând să răsară pe orizonturile mării vapoarele pământurilor lor, cunoscute după culoarea fumului, lor, după sunetul răgușit al sirenelor, și coborau un port sub prima pâlpâire a zorilor, căutând ziarele pe care marinarii le folosiseră la împachetarea mâncării scoase din vapoare, le găseau în coșurile de gunoi și le citeau de câte două ori până la ultimul rând pentru a ghici viitorul patriei lor din știrile despre cei care muriseră, ori se căsătoriseră, din cele care vorbeau despre cei care avuseseră invitați, pe cine, dar și pe cine nu, la sărbătorirea vreunei zile de naștere, descifrându-și destinul după plutirea câte unei herghelii de nori providențiali, în direcția patriei, nori care aveau să se rupă deasupra pământului lor, provocând o furtună apocaliptică, umflând râurile, rupând digurile lacurilor de acumulare, devastând câmpurile, aducând mizeria și ciuma în orașe și o să vină să mă roage să-i salvez de la dezastru și anarhie, o să vedeți. Dar până atunci, până la ora cea mare, îl chemau deoparte pe exilatul cel mai tânăr și îl rugau fi bun și bagă-mi ața asta în nac să-mi cărpesc pantalonii că nu vreau să-i arunc la gunoi fiindcă au o valoare sentimentală, își spălau rufele pe furiș, ascuțeau lamele de ras aruncate de cei sosiți mai de curând pentru a se bărbierii, se frecau în camerele lor ca să nu-i vadă ceilalți că mănâncă din milă, să nu le vadă pantalonii înroșiți de incontinența senilității pentru ca în joia cea mai puțin așteptată, să prindem pe ultima cămașă a unuia dintre ei cu ace de gămălie decorațiile la care ținea cel mai mult, să-i înfășurăm trupul în drapelul național, și să-l trimitem să guverneze uitarea în fundul apelor, fără niciun lest în afară de cel al inimii lui corupte și fără a lăsa vreun alt gol în lume decât scaunul de pe terasa fără orizontul, unde ne așezam să jucăm la noroc lucrurile mortului, dacă rămânea ceva în urma lui. Închipuiți-vă, domnule general, ce viață nenorocită după atâta glorie! Într-un decembrie îndepărtat, când s-a inaugurat casa, el văzuse de pe terasa acesteia despletirea insulelor halucinante din Antile, pe care cineva îi le arătase cu degetul în vitrina mării, văzuse vulcanul parfumat din Martinica, uite acolo, domnule general, văzuse spitalul său de tuberculoș, îl văzuse pe negrul uriaș în bluză cu dantele, cel care vindea buchete mari de gardenii soților de guvernatori în fața catedralei, văzuse piața infernală din Paramaribo, acolo, domnule general, crabii care ieșeau din mare prin canalele privăților și se urcau pe mesele cofetărilor, diamantele încrustate, în dinții bătrânelor negrese care vindeau capete de indieni și rădăcini de măsălariță, șezând pe coapsele lor lucioase în supa ploii, văzuse vacile de aur masiv dormind pe țărmul de la Tanaguarena, domnule general, îl văzuse pe orbul clarvăzător din Guaira, cel care pretindea doi reali ca să alunge moartea cântând pe o vioară cu o singură coardă, văzuse augustul fierbinte din Trinidad, Automobilele mergând de hinduși hindușii verzi care își făceau murdăriile în plină stradă în fața prăvăliilor lor, cu cămăși de boranjic și mandarini sculptați în întregime dintr-un colț de elefant, văzuse coșmarul din Haiti, câinii albaștri, carul cu boi, cel care aduna morți în fiecare dimineață, văzuse cum înfloreau lalelele olandeze în cisternele pentru petrol din Curacao, morile de vânt cu acoperiș împotriva zăpezilor, transatlanticul misterios care străbătea orașul strecurându-se prin bucătăriile hotelurilor, Văzuse curțile de piatră din cartagina indiilor, golful acestei a închis cu un lanț, lumina oprită în palcoane, cai împodmoliți la trăsurile curbe, visând încă la ovăzul viceregilor, domnilor general, câte minunății! spunem -mi dacă lumea nu-i cu adevărat mare! Și era, în realitate era, nu numai mare, ci și insidioasă, căci dacă el urca în decembrie până la casa de pe promontoriul de corali, nu făcea pentru a sta la taifas cu fugarea aceea pe care îi disprețuia așa cum își disprețuia propriul său chip în oglinda nefericirilor, ci pentru a se afla acolo în momentul miraculos când lumina de decembrie, ieșindu-și din matcă, lăsa să se vadă tot universul din Antile și Barbados până în Veracruz și atunci își uita de cel care dăduse cel de-al treilea dublu și alerga pe terasă ca să contemple despletirea insulelor lunatice ca niște crocodili adormiți în piscina mărilor, căci contemplând insulele își amintea și trăia din nou istorica vineri de octombrie, când a ieșit din camera sa în zorii zilei, și a descoperit că toată lumea din palatul prezidențial purta niște scufii colorate, că până și noile concubine măturau casa și schimbau apa din colivii purtând scufii roșii, până și mulgătorii din grajduri, santinelele la posturile lor, paraliticii de pe scări și le proșii de sub trandafiri, toți se plimbau purtând pe cap bonetele acelea roșii ca de carnaval, așa că a trebuit să afle ce se întâmplase cu lumea, în timp ce el dormea, ajungând ca oamenii din palat și locuitorii orașului să se fudulească cu scufiile acelea și să târască în toate părțile după ei clinchetul acela de clopoței, descoperind în cele din urmă pe cineva care să-i spună adevărul, Domnule General, e ca au sosit niște străini care vorbesc limba latină pentru că nu spun mare, ci ocean și zic papagal pentru guacamaie, barcă pentru caiuco și lance pentru harpon și care, văzându-ne că e șansă să-i întâmpinăm notând în jurul vasului lor, S-au urcat pe catarge strigând unii la alții, uitați-vă ce bine-s făcuți, foarte frumoși și cu fețe plăcute și părul gros și mătăsos precum al alcailor, și descoperind că eram pictați ca să nu ne ardă soarele, s-au îngrămădit în jurul nostru ca niște curci plouate, strigându-și, vedeți că ei se un cu catran și au piele de culoarea canarilor nici albă, nici neagră. Și noi nu înțelegeam de ce atâtea glume, domnule general, din moment ce noi eram așa cum ne-au făcut mamele noastre, iar ei erau îmbrăcați ca niște mămâi friguroase, cu toată căldura pe care ei o numesc, ca și contrabandiștii olandezi și au părul făcut ca femeile, deși toți sunt bărbați, căci n-am văzut nicio femeie. Și ne strigau că noi nu înțelegem limba creștinilor, când de fapt erau ei cei care nu înțelegeau ceea ce strigam noi, și după aceea au venit spre noi în caiucurile lor, cărora le spun bărci, așa cum am mai spus, și se minunau că harpoanele noastre aveau în vârf un os de pește căruia ei îi spun dinte și ne schimbau tot ceea ce aveam pe fesurile acestea colorate și pe șiragurile acestea de sticlă pe care ni le agățăm de gât ca să le facem plăcere, precum și pe aceste fluiere de tablă, care nu fac mai mult de un maravedi, pe coifuri, oglinzi și alte mărunțișuri din Flandra, dintre cele mai ieftine, domnule general. Și cum am văzut că erau oameni de treabă și supuși, i-am dus spre țărm, fără să-și dea seama, numai că Harababura a crescut imediat după aceea. Când schimbăm asta cu asta și asta cu asta altă, s-a iscat o hărmălaie de deci țiera mai mare dragul să o vezi, pentru că toți schimbau câte ceva papagalii, tutunul, boabele de cacao, ouăle de iguană, tot ceea ce a lăsat Dumnezeu, căci luau orice și dădeau tot ceea ce aveau cu dragă inimă. Ajungând până acolo că au vrut să dea pentru unul din noi o vestă de catifea, ca să ne ducă să ne arate în Europa, domnule general. Închipuiți-vă numai ce aiureală. Dar el era atât de nedumerit încât nu a reușit să-și dea seama dacă toată povestea aceasta cu lunatici cădea în răspunderea guvernului său și s-a întors în dormitor, a deschis fereastra dinspre mare ca să vadă dacă nu cumva va descoperi o lumină nouă care să-l ajute să înțeleagă măcar ceva din tărășenia pe care o povestiseră și n-a văzut decât crucișătorul dintotdeauna pe care infanteriștii de marină îl părăsiseră lângă diguri iar ceva mai departe, dincolo de crucișător, a întrezărit pentru o clipă, aruncând ancora în Marea Întunecată, cele trei caravele. Când l-am găsit pentru a doua oară ciugurit de vulturi, în același birou, cu aceleași haine și în aceeași poziție, niciunul dintre noi nu era atât de bătrân ca să-și poată aminti ce se întâmplase prima dată, dar știam că nici cea mai clară dovadă a morții sale nu era sigură, căci întotdeauna exista alt adevăr dincolo de adevăr. Nici măcar cei mai puțin prudenți nu ne puteam mulțumi cu aparențele, pentru că de foarte multe ori se vorbise că nu mai era nicio îndoială că suferea de epilepsie și cădea din scaun în timpul când avea audiențe, zbătându-se și făcând spume la gură, că-și pierduse graiul de cât vorbise și avea ventriloce ascunși după perdele, că ieșiseră ieșise tot trupul niște solți de pește ca o pedeapsă pentru perversitatea lui, că sub aerul rece de decembrie hernia începea să-i cânte cântece de corăbier, că nu mai putea merge decât cu ajutorul unui cărucior ortopedic în care își ducea testiculul umflat, că un camion militar intrase într-o noapte pe porțile din dos, aducând un coșciug legat în aur și căptușit cu purpură, și că nu se mai știe cine o văzuse pe Leticia Nazareno leșinând de plâns în grădina udă de ploaie, dar cu cât zvonurile morții sale păreau mai adevărate, cu atât era el mai viu și mai autoritar, apărând în cele mai neașteptate ocazii pentru a da un curs imprevizibil destinului nostru. Ne-ar fi fost foarte ușor să ne lăsăm convinși de dovezile imediate, Inelul cu sigiliul prezidențial, mărimea supranaturală a tălpilor lui de călător solitar sau neîndoielnica umflătură a testiculului de care vulturii nu abusiseră curajul să se atingă, numai că de fiecare dată exista cineva care își amintea că văzuse exact aceste dovezi la morți mai puțin importanți ca acesta. Nici măcar percheziționarea meticuloasă a casei nu ne-a putut oferi un indiciu valoros pentru a-i stabili identitatea. În dormitorul mamei sale Bendicion Alvarado, despre a cărei canonizare prin decret abia de ne mai aduceam aminte, am găsit câteva colivii răsturnate cu oase de păsări pietrificate de trecerea anilor, un scaun de nuiele rost de vaci, o cutie de acuarele și un pahar cu pensule pe care le folosesc vânzătoarele de păsări din laștin pentru a vinde la târg tot felul de păsări decolorate drept grauri, un chiveci cu roiniță, ce continuase să crească în uitare și ale cărei ramuri se agățaseră de pereți, înconjuraseră ochii portretelor și ieșiseră pe ferestre pentru a sfârși încurcate în buruienile din curțile din dos, dar n-am găsit niciun fel de urmă care să ne facă să credem că el ar fi stat vreodată în camera aceea. În dormitorul nupțial al Letithiei Nazareno, pe care o cunoșteam mai bine, nu numai pentru că fusese regina frumuseții într-o vreme nu prea îndepărtată, ci și datorită scandaloaselor ei acte publice, am văzut un pat bun pentru iubiri perverse, cuibar acum în care ouau găinile, lăzile pline cu gulere de vulpe albastră mâncate de moli, cercurile de sârmă oțelită de la malacovuri, fustele lungi acoperite cu un praf alb ca zăpada, bluzele cu dantelă de Bruxelles, ghetele bărbătești pe care le folosea prin casă, papuci de atlaz cu toc înalt pe care și punea când primea lume, Pelerinele cu violete de fetru și panglici de tafta a căror formă monahală îi dădeau primei doamne o splendidă înfățișare funerară și veșmântul ei de novice din pânză de sac ca o piele de oaie de culoarea cenușii, cel în care o adusese sechestrată tocmai din Jamaica, într-o ladă pentru cupe de șampanie pentru a o așeza în scaunul ei de președintă ascunsă, dar nici aici nu am dat peste nimic care să ne ajute să înțelegem cel puțin dacă secestrarea aceea piraterească fusese determinată într-adevăr de dragoste. În dormitorul prezidențial, unde-și petrecuse cea mai mare parte din ultimii săi ani, n-am găsit decât un pat de campanie nefolosit, closetul portabil asemănător celor scoase din anticării de prin casele părăsite de infanteriștii de marină, un cufăr de fier cu cele 92 de decorații ale sale și o uniformă din pânză moale, fără galoane, precum cea de pe cadavru, Găurită de șase gloanțe de mare calibru, care o afumaseră intrând prin spate și ieșind prin față, ceea ce ne-a făcut să credem că era adevărată poveste știută de toți, cum că împușcăturile trădătoare trase din spate treceau prin el fără să-l rănească și că gloanțele trase din față ricoșau și se întorceau împotriva agresorului, astfel că el ar fi fost vulnerabil numai la gloanțele pietății trase de cineva care l-ar fi iubit atât de mult încât ar fi fost în stare să moară pentru el. Amândouă uniformele erau prea mici pentru cadavrul acela, dar acest motiv nu ne-a determinat să credem că n-ar fi fost ale lui, căci de asemenea se povestise într-o vreme că a crescut până când a împlinit 100 de ani, iar când a făcut 150 i-au dat din nou dinții de lapte și asta chiar dacă trupul ciugulit de vulturi nu părea să depășească statura unui om mijlociu din vremurile noastre, având dinții sănătoși, mici și rotunzi, că într-adevăr păreau de lapte pielea de culoarea gheții punctată de alunițele decrepitudinii, fără nicio cicatrice, Aternând ca niște pungi goale peste tot, ca și când ar fi fost foarte gras cândva, orbitele mari fără privirea taciturnă a ochilor mâncați de vulturi, astfel că în afara testiculului umflat, singura parte care nu mai părea în acord cu proporțiile trupului erau picioarele lui enorme, drepte și plate, cu unghiile tari și răsucite ca la un uliu. Împotriva mimicii hainelor, descrierile istoricilor săi îl arătau ca pe un uriaș. Textele oficiale din manualele de școală, prezentându-l ca pe un patriarh de statură impresionantă, care nu ieșea din casă pentru că nu încăpea pe uși, dar că iubea copiii și rândunicile și știa graiul câtorva animale, că avea marea virtute de a cunoaște dinainte fenomenele naturii, că ghicea gândul cuiva doar privindu-l în ochi și cunoștea secretul unor săruri în stare să vindece ulcerațiile leproșilor și să-i facă pe paralitici să meargă. Cu toate că din textele acestea dispăruse orice urmă în legătură cu originea sa, se presupunea că se născuse în pustietate, pentru că numai așa se putea înțelege marea lui sete de putere, numai așa ne puteam explica firea lui lugubră și felul de a guverna răutatea de necrezut a inimii lui, cea care ne-a vândut marea unei puteri străine și ne-a condamnat să trăim în fața acestei câmpii fără margini acoperită de pulbere lunară, ale cărei amurguri neîndreptățite ne sfâșiau sufletul. Se presupunea că de-a lungul vieții lui avusese peste 5.000 de copii, născuți cu toții la șapte luni, de la un șir nesfârșit de amante fără dragoste, care au rămas în seraiul lui până când a avut chef să se culce cu ele, dar că niciunul dintre copii, în afară de cel pe care îl avusese cu Letithia Nazareno, numit general de divizie în funcție și cu dreptul de a porunci chiar în clipa nașterii, nu-i purta nici numele, nici prenumele, pentru că el considera că niciunul nu era copilul nimănui ci doar al mamei sale și atâta tot. Această judecată părea valabilă chiar și în cazul lui, că se știa că era un om fără tată, precum cei mai ilustri despoți din istorie, singurul părinte pe care l-ar fi avut, fiind mama sufletului meu, Bendicion Alvarado, cărea textele școlare îi atribuiau puterea miraculoasă de a fi conceput fără bărbat și de a-i se fi dezvăluit în vis taina neștiută de nimeni a destinului său mesianic, mama sufletului meu, cea pe care o declarase prin decret prezidențial mama întregii țări, pentru simplul motiv că mama e una singură, mama mea, o femeie deosebită, cu origine incertă, al cărei suflet simplu fusese pricina scandalului provocat de fanaticii demnității prezidențiale, când a început să guverneze pentru că ei nu puteau admite ca mama șefului de stat să-și atârne de gât un săculeț cu camfor care să o apere de toate bolile, nici să mănânce caviarul cu furculița, nici să se îmbrace ca o țigancă cu papuci de lac, nu putea accepta ideea de a ține stup pe balconul salonului de muzică, cu atât mai mult să crească fazani, să picteze în tot felul de culori păsările din colivire spânzurate prin toate birourile publice, ori să-și usuce arșafurile pe terasa de unde se rosteau discursurile, după cum nu să răsuporta nici ceea ce spusese în timpul unei recepții diplomatice, când stricase că am obosit de când îl rog pe Dumnezeu să-l dea jos de la putere pe fiul meu, pentru că a trăi în palatul prezidențial e ca și când ai stat tot timpul cu lumina aprinsă, domnilor. Cuvinte rostite cu aceeași simplitate cu care, în timpul unei sărbători naționale, își făcuse loc printre garda de onoare cu un coș cu sticle goale în brațe, până la limuzina prezidențială, care deschidea defilarea de ziua patriei sub ploaia de aplauze, cântece naționale și câmpuri de flori, pentru a-i băga pe fereastră și a-i spune copilului ei: Vezi că tot treci pe acolo, nu uita și dă înapoi sticlele astea goale la prăvălia din colț. Biata mamă a sufletului meu. Toată această lipsă de simț istoric avea să-și atingă noaptea splendorii ei la banchetul de gală prilejuit de debarcarea infanteliștilor de marină sub comanda amiralului Higginson, când Bendicion Alvarado văzându-și băiatul în uniformă de sărbătoare cu medalii de aur și mănuși de atlaz, așa cum avea să folosească tot restul vieții lui, nu și-a putut înfrânge orgoliul matern și a exclamat cu voce tare în fața întregului corp diplomatic că, dacă aș fi știut eu că fiul meu o să ajungă președintele Republicii, l-aș fi dat la școală, domnilor, ca să învețe carte, Mare rușine pentru care s-au văzut nevoiți să o exileze în casa din Mahala, un palat cu 11 camere, câștigat de el într-o noapte de pomină, la zaruri când căpeteniile războiului federal și-au împărțit în modul acesta splendidul cartier rezidențial al conservatorilor fugiți. Numai că aici Bendicion Alvarado n-a vrut să audă de ornamentele imperiale, că mă fac să mă simt ca și când aș fi nevasta papei. Alegându-și camerele de servitori, alături de cele șase slujnice desculse pe care le dăduse el, ca să o îngrijească, instalându-se cu mașina de cusuți și coliviile cu păsări într-un coridor uitat, unde nu ajungea căldura niciodată și era mai ușor să în țarii de la șase, trăgând la mașină în lumina leneșă din curtea cea mare, sub aerul medicinal al tamarinzilor, în timp ce găinile rătăceau prin saloane, iar soldații de gardă pândeau servitoarele prin dormitoarele pustii, ori vopsind păsările cu acoarele ca să pară grauri și plângându-se slujnicelor de nefericirea bietului meu copil pe care infanteriștii de marină îl țineau ferecat în palatul prezidențial, atât de departe de mama lui Doamne, fără o soție care să-l ajute dacă îl apucă vreo durere la miez de noapte, legat de slujba asta de președinte al Republicii pentru o leafă nenorocită de 300 de pesoși pe lună bietul copil. Ea știa foarte bine ce spunea, pentru că el o vizita aproape în fiecare zi, în vreme ce orașul picotea în zăduful umed al siestei, aducându-i fructe zaharisite care îi plăceau foarte mult, și folosea prilejul pentru a-și descărca sufletul lui chinuit, de țap ispășitor al infanteriștilor, povestindu-i cum trebuia să ascundă pe sub șervete portocalele cu zahăr ori dulceața de smochine, pentru că autoritățile străine aveau contabil care treceau un registru până și resturile de mâncare, amintindu-și că acum o zi a venit la palat comandamentul crucișătorului însoțit de un soi de astronome ai Pământului, care măsuraseră totul fără a se obosi să mă salute măcar, trecând curuleta pe deasupra capului meu în timp ce făceau calcule în engleză și îmi porunceau în limba lor prin talmaci: dă la o parte de acolo, și el se da, feriștete te din lumină și se ferea, stai acolo unde nu împiedici pe nimeni drace, că el nu mai știa unde ar trebui să stea ca să nu deranjeze. Pentru că toată casa foia de astfel de astronomi care măsurau până și lumina din balcoane, dar nu asta e lucrul cel mai rău, mamă, ci faptul că îi scoseseră în stradă ultimele două concubine rahitice pe care le mai avea. Căci amiralul i-a spus că nu sunt demne de un președinte. Atât de nebunit acum din lipsa de femei încât, în unele după amieze se făcea că pleacă din casa ei, dar ea lauzea alergând după slujnice prin penumbra dormitoarelor, întărătând păsările din Colivii ca să nu-și dea nimeni seama de nefericirea lui, făcându-le să cânte cu forța ca să nu-i audă vecinii asalturile, coțăielile și amenințările înăbușite, încet, domnule general. Stai cu minte că te spun mamei, stricând siesta canarilor, obligându-i să fâirei până-și vărsau mațele, ca să nu-i audă nimeni răgetul lui fără suflet de bărbat spârcuit, durerea lui de amant îmbrăcat, schelălăitul de câine bătut, lacrimile de ființă singuratică și plecând abia pe noptate sub cotcodăcitul jalnic al găinilor alungate din dormitoare de iubirile acelea de urgență, când aerul unui august fără credință de la trei pm părea de sticlă lichidă bietul meu copil. Starea aceasta de neajutorare... Avea să dureze până în ziua când forțele de ocupație au părăsit țara, atât de înfricoșate de ciumă încât, cu mult înainte de a se fi împlinit termenul stabilit, au demontat bucată cu bucată numerotundule și băgândule în lăz de tablă, în reședințele ofițerilor, au smuls gazonul de iarba albastră și l-au luat înfășurat ca pe un covor, au împachetat cisterna de cauciuc în care își păstrau apa potabilă pe care le -o trimiteau de acasă ca să nu facă limbrici din râurile noastre, au desfăcut spitalele lor albe, au dinamitat căzărmile ca să nu știe nimeni cum au fost construite, și-au abandonat în rada portului străvechiul crucișetor al debarcării, pe puntea căruia se plimba în nopțile de iunie stafia unui amiral pierdut în furtună, dar mai înainte de a-și fi dus în trenurile lor zburătoare acel paradis al războiului portabil, i-au conferit medalia de bună vecinătate, i-au dat onorurile de șef de stat și i-au spus aproape strigând ca să-i audă toată lumea, te lăsăm aici cu bordelul tău de negrotei să vedem cum ai să te descurci singur.